3 dijous 26 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que s'ha confirmat la primera mort al municipi per coronavirus es tracta d'una anciana de la residència Palafrugell gent gran repassarem amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Opí les propostes que van sortir al Consell d'Infants per invertir 2.000 euros de l'Ajuntament de Palafrugell en obtenir una màquina de reciclatge de plàstic. informació de fora de la nostra vila ens portarà avui a explicar que el 061 triplica la capacitat per atendre trucades. També us explicarem, tornant cap a casa nostra, que hi ha diversos canvis en el servei de recollida de residus a establiments comercials del municipi. D'altra banda, us recordem que l'IPEP ha elaborat un díptic amb totes els establiments oberts i que fan comandes a domicili. aquest informatiu d'avui coneixent a la directora de l’Institut Nou Palafrugell, la Mireia Pacreu que ens explicarà les línies que seguirà la direcció d'aquest centre. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 26 de març i ho farem amb una lamentable notícia. En aquest sentit, us l'avançàvem a través de radiopalafrugell.cat i és el fet que una persona ha mort a Palafrugell per causa del coronavirus. Es tracta d'una anciana de la residència Palafrugell, Gen Gran, i aquesta és la primera víctima mortal que el coronavirus deixa a casa nostra. Des de la regió sanitària de Girona també expliquen que en aquesta mateixa residència hi hauria 7 casos més amb símptomes i que estan pendents dels resultats dels tests. En aquest sentit, des de la Generalitat informen que entre els professionals sanitaris de la residència Palafrugell-Gent Gran ja hi hauria 3 positius confirmats a més de 17 professionals aïllats. Tots ells també estan pendents de conèixer el resultat de les proves. Nosaltres, a través de radiopalafrugell.cat i també a través de la sintonia del 107.8 de l'FM, us anirem actualitzant aquestes dades, tant bon punt ens arriben des del Departament de Salut com també des de la Regió Sanitària de Girona. Canviem radicalment de tema en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Seguim, però, amb informacions relacionades amb el nostre municipi i, a continuació, posarem la mirada en l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Ens posarem en contacte amb la seva cap, la Núria Aupí, per comentar les propostes que van sortir del Consell d'Infants que es va celebrar a l'Ajuntament de Palafrugell fa unes quantes setmanes. Saludem a la Núria Aupí. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Nuri, gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, ja tenim aquestes propostes del Consell d'Infants de, de Palafrugell. Eh, quan, quan es va celebrar aquest Consell d'Infants? Aquest Consell d'Infants es va celebrar fa uns dos mesos i eh, el tema que van tractar va ser justament el del canvi climàtic, que era el segon tema que havien escollit els nens i nenes del, del Consell dels Infants que són representants dels diferents centres escolars del municipi. Mm -hmm. Ara s'han eh, presentat aquestes propostes i després eh, l'Ajuntament, en aquest cas, amb la partida corresponent, no sé si acabarà de fer una tria o, o, o, o ben bé intentarà abordar tots els temes possibles. A veure, la intenció és, en la mesura que sigui possible, posar-los en pràctica, però sí que el que van acordar els nens i nenes del Consell dels Infants era sol·licitar a l'Ajuntament que amb els 2.000 euros que disposen cada any eh, que s'aprova el pressupost, mm -hmm. eh, aquests diners es destinessin a una màquina per reciclar plàstic. És a dir, que tu hi anessis a portar una màquina de plàstic o de begudes i que eh, et tornés alguna cosa a canvi de que tu tornessis a l'ampolla o el recipient i el cert és que buscant i és una miqueta difícil trobar-ho però crec que ens en sortirem mm -hmm. A la consciència mediambiental doncs, es treballa des de fa molts anys als centres escolars també doncs, ara recentment amb no, l'aparició doncs, de, del fenomen mediàtic de la Greta Thunberg que també doncs, fa que els nens i nenes s'ho sentin més proper perquè és una persona doncs, o és una noia doncs, jove i també doncs, fa que això ho sentin doncs, més a tocar però fa que també aquestes propostes doncs, cada vegada tinguin... Ostres, que, que vagin més enllà, no? Perquè aquesta proposta de, de, de destinar aquests, aquesta partida a una màquina per reciclar plàstics és una proposta, si més no, innovadora i, i curiosa, no? No sé d'on a qui va sorgir aquesta, aquesta idea. A veure, sembla que hi havia algun company d'aula que n'havia sentit a parlar, ho van estar mirant per internet, em van veure una... Uh, el que passa que aquesta que van veure, nosaltres vam trucar en el municipi i sembla que no es va acabar d'instal·lar o si es va instal·lar va ser ben bé com una prova pilot que no ha acabat de tirar endavant. Llavors, ara estem mirant amb altres municipis que ja ho hagin provat, a veure si ens poden donar informació i la idea seria que passat l'estiu ja tinguessin prou informació com per poder-la posar en marxa. Uh -huh. uh, us han donat feina, eh? Tenis, sí, sí, sempre acostumen a donar-nos feina, però tant de bo totes les feines fossin aquesta. La veritat, és que, la veritat és que sí, més en aquests dies que, que sembla que només hi hagi un tema sobre la taula i òbviament doncs, és molt important i per tant se n'ha de parlar i se n'ha de dedicar molta estona però també està bé doncs, en aquests dies sortir una miqueta intentar doncs, eh, posar la mirada en un aspecte que no hem de perdre eh, que és el, el combat al canvi climàtic, la consciència mediambiental i en aquest cas doncs, el Consell d'Infants de Palafrugell també eh, fa dos mesos quan es va celebrar va poder la, posar la mirada sobre això i en, en aquest sentit ho va doncs, com desglossar en diversos àmbits, no?, De, en aquestes, aquestes propostes. Sí, sí, sí. Ben... De fet, ells el que varen fer va ser una pluja d'idees i tots varen fer la seva aportació i el que hem fet nosaltres és recollir-les i intentar-les ordenar en aquests àmbits perquè eh, la població també els, els atrovi o com si està preocupada per un àmbit concret, doncs que les pugui... A consultar i veure si també hi pot fer les seves aportacions o si pot reflexionar-hi Uh -huh. Nosaltres doncs, avui volíem repassar aquesta, alguna de les propostes que han fet i sobretot doncs, posant la mirada en aquest fet no? que, que ens ha comentat la Nuri que aquesta partida de 2.000 euros es destini a la compra o a l'adquisició d'una màquina per reciclar plàstics i que després la, la gent que, que hi vagi a depositar una ampolla o un qualsevol producte doncs, que recicli eh, de plàstic, doncs, que, que no obtinguin alguna cosa a canvi eh, Estarem atents, eh? ens seguirem parlant perquè de moment esteu treballant per intentar aviam, com, com ho podeu aconseguir, eh, Nuri Sí, sí, uh, esperem trobar-ho aviat. La, la, la proposta, perquè no està en la màquina en si que també, sinó també què po es pot donar a canvi. Mm -hmm. si, si són diners o si és algun tipus d'etiquet o algun tipus de val per atirir posteriorment algun altre servei. El complicat és això, trobar què, què es dona a canvi. Exacte, mm -hmm. exacte, un que hi hagi un equilibri. Mm -hmm. Perfecte, doncs volíem repassar avui amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell aquest Consell d'Infants que es va celebrar el passat 13 de gener del 2020 i que es van decidir doncs, enfocar en el canvi climàtic, en la lluita contra el canvi climàtic. I agraïm doncs, a la Núria una vegada més que ens hagi atès i li desitgem doncs que acabi de passar un bon dia i un, un bon confinament. No sé com estàs portant també aquests dies. Molta feina, no? Suposo, també, Nuri Sí, tenim molta feina perquè... És... Des de, treballem des de casa i ens hem d'adaptar, però, però treballem bé i ara mateix estem preparant el repartiment de les targetes de les beques menjador. De, en, els conserges de les escoles segurament seran les persones que faran el repartiment d'aquestes targetes eh, amb l'ajuda bueno, i de fet amb la feina principal de l'àrea de benestar social. Mm -hmm. eh, és un tema doncs, que se n'ha parlat molt els darrers dies, eh... Aquí, a Girona diria que les havien de rebre ahir, finalment les rebran avui. A Palafrugell ja, ja s'han rebut aquestes, ta, aquestes targetes? Han d'arribar entre avui i demà, si uh -huh. no m'equivoco. I de fet s'han de repartir entre avui i demà. Uh -huh. Perfecte, doncs uh, sabem que estan a punt d'arribar i que també es repartiran a partir o doncs, uh, a través de l'àrea de, de benestar social i també amb, el, amb els conserges de, de, dels centres escolars, és? Sí, sí, dels centres escolars i altres persones, eh? però els nostres conserges eh, seran part de les persones que faran el repartiment d'aquestes targetes a les llars. Mm -hmm. Molt bé, Nuri, doncs la veritat és que aquest confinament, òbviament mai pot arribar en un bon moment, però eh, pel, per les escoles, pels centres escolars, pels instituts, doncs, també és un moment complicat perquè ara, en aquest primer trimestre de, de, del nou any, doncs sempre és quan s'acosteven a fer les jornades de portes obertes, tot això ha quedat ajornat, no sé si fins a nova data, com esteu pendents de, de com evoluciona la situació, eh, no sé si teniu alguna dada més.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 No, no sabem res més, sabem que es reuneixen aquest matí, però no, no tenim més, més informació. De tota manera, quan la tinguem, l'anirem penjant, us la direm a vosaltres, si, us, uh, si, us he, si és possible, i, i la penjarem a la pàgina web d'Educació de, i al Twitter a totes les xarxes que habitualment informem. Mm -hmm. I tant, doncs, ja ho sabeu, eh? els micròfons eh, de, de Ràdio Palafrugell oberts també per, per vosaltres, quan tingueu més informació, pendent doncs, de, del que decideix el Departament d'Educació de la Generalitat. En seguirem parlant i seguirem en contacte, doncs, Nuri, per, per saber doncs, com, com evoluciona la, la situació. Moltes gràcies i, mm -hmm. i fins aviat. Doncs fins aviat. Amb la Núria Opic, a més a més de repassar aquest Consell d'Infants, doncs, també hem posat la mirada, com no podia ser d'una altra manera, en les afectacions que està tinguent el coronavirus als centres d'educació del nostre municipi i també en les beques menjador que han d'arribar entre avui i demà a la nostra població que la repartiran entre l'àrea de benestar social i també als conserges dels diversos centres educatius del nostre municipi. Un ara per a la informació de fora de la nostra vila, de fora del nostre municipi, per comentar-vos, com us hem explicat al sumari, que el telèfon 061 Salut Respon triplica la seva capacitat per atendre millor les trucades relacionades amb el coronavirus. Abans de l'arribada d'aquesta crisi, el telèfon comptava amb 130 posicions, a cada posició i treballa més d'una persona en diferents torns, i ara... Ens arriba la informació que s'ha triplicat la capacitat fins a arribar a les 342 posicions. Aquesta ampliació del servei és possible gràcies a que avui entra en funcionament una nova sala d'atenció telefònica. Amb més de 500 metres quadrats té una capacitat de fins a 200 noves posicions. Aquestes se suen als augments que s’han anat posant en marxa per reforçar el 0,61 des de l'arribada del coronavirus. L'objectiu, és molt clar i és el de reduir la saturació que pateix aquest telèfon per l'allau de consultes relacionades amb el Covid-19 i permetre tant la gestió d'aquestes com també de la resta de trucades de salut que tenia abans de l'arribada d'aquesta crisi. La nova sala està situada a les instal·lacions de l'espai vital a l'Hospitalet de Llobregat, molt a prop de les instal·lacions centrals del 061. Per a la seva posada... En marxa, s'han contractat 270 estudiants universitaris de l'àmbit sanitari que donaran servei en diferents tons. Formen part del grup de 1.200 estudiants que es van oferir a través del Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya per donar suport en la gestió sanitària del coronavirus. Aquest reforç, doncs, suma a les iniciatives que s'han posat en marxa darrerament per atendre millor el ciutadà, com ara, recordem, l'aplicació per a telèfons mòbils Stop COVID-19, Cat, amb la qual es fa un seguiment dels pacients que presenten símptomes de la malaltia. Recordem que està disponible per a les plataformes Android i iOS. Per a més informació sobre el coronavirus també podeu consultar el canal Salut. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que des de l'àrea de medi ambient s'ha donat a conèixer que hi ha uns canvis en la recollida de residus als comerços. El vidre a Palafrugell i Llofriu, des d'aquesta setmana es passa a recollir només un cop per setmana i serà els dilluns. El vidre, cartró, envasos i orgànica a Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc de moment queda sospesa, per tant cal dipositar-ho als contenidors que hi han a la via pública. Des d'aquestes mesures han entrat en funcionament aquesta mateixa setmana i recorden a tothom que és important dipositar les bosses escombraries a dins dels contenidors i, a més a més, apunten a que ja estan en servei un equip de desinfecció dels contenidors de la via pública, unes imatges que us vam donar a conèixer també a través de les nostres xarxes socials. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per a continuació recordar-vos que des del mercat de Palafrugell hi ha diverses parades que ofereixen servir les comandes a domicili. En total són 18 aquestes parades del mercat de Palafrugell que fan aquest servei i si us recordeu ahir ens posàvem en contacte amb l'Eva Torres, tècnica de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, la qual ens explicava que des de l'IPEP havien elaborat un díptic per tal de donar a conèixer aquesta informació a tota la població. Nosaltres avui us recordem que aquest díptic ja el podeu trobar a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, també de l'IPEP i també a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Trobareu els diversos horaris i serveis dels establiments de primera necessitat, així com les parades del mercat diari que ofereixen aquest servei a domicili, aquestes 18 parades amb els seus números de, de telèfon, i també els establiments que ofereixen a servei a domicili i horaris d'obertura. En aquest cas, són establiments amb productes de primera necessitat, són una desena els quals ofereixen aquest servei de, de portar els productes a les cases dels clients, i d'altra banda doncs, també teniu els horaris dels diversos establiments de primera necessitat que estan oberts al nostre municipi. Aquesta doncs, és una molt bona iniciativa per tenir clars quins són els eh, establiments que estan oberts i també doncs, aquells que us poden dur els productes de primera necessitat als vostres domicilis i d'aquesta manera estalviar desplaçaments innecessaris. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 26 de març posant-nos en contacte amb la directora del Institut Nou Palafrugell per donar-vos a conèixer aquest nou centre de secundària de la nostra vila per tal de donar l'oportunitat doncs, de, de, de donar a conèixer aquest nou institut atès que doncs, arran del coronavirus no han pogut fer les jornades de portes obertes avui entrevistem a Mireia Pacreu, directora d'aquest nou institut Bon dia Mireia Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada, Mireia, i avui doncs, volem posar la mirada una miqueta doncs, en aquest Institut Nou Palafrugell. frugell uh, Comencem pel, pel principi uh, i expliquem o recordem a la gent que ens estigui escoltant que aquest institut constarà de, de tres línies de primer d'ESO, oi? Sí, exacte. Començarem amb tres línies de primer d'ESO i llavors anirem creixent almenys fins a quart d'ESO. Mm -hmm. Uh, això serà una cosa que haurem d'anar veient al llarg del temps, amb el conseller doncs, es va comentar la possibilitat també ho vam comentar amb l'alcalde doncs, de, de la construcció d'un nou institut d'un nou edifici, millor dit i que després allà hi podria haver hi uh, un nou centre d'educació primària veurem com, com evoluciona això però nosaltres avui volem centrar-nos en la línia uh, pedagògica que seguirà aquest institut nou Palafrugell ens pots explicar quines seran les línies que, que seguireu des de la direcció del centre? Nosaltres, una de les coses molt importants que volem fer, canvis respecte a altres centres, és que farem una setmana trimestral per projectes. Nosaltres no volem treballar només amb una única metodologia, sinó que creiem que està bé combinar diferents metodologies perquè totes tenen coses bones i altres que no tant. Per tant, volem potenciar que hi hagi diversitat de metodologies. Uh -huh. I una d'elles és el treball per projectes. No volem fer-ho tot per projectes perquè pensem que no seria el més adequat. A més a més, hi ha alumnes que venen de primària que sí que han treballat més per projectes, altres que no tant, i volem poder-nos adaptar doncs, a tot l'alumnat. Però que sí que farem serà una setmana al trimestre treballarem un projecte, per tant farem tres trimestres cada curs escolar, i cada un d'aquests projectes de durada d'una setmana seran de temàtiques diferents. Un serà més científic, un serà més humanístic social i un serà més artístic. I durant aquesta setmana tot el professorat tindrà un horari diferent i tot l'alumnat també, i provadirem només per fer aquest projecte. Llavors, una altra cosa molt important per nosaltres també és el tema de la sostenibilitat. Tots els projectes i totes les accions que fem tindran una mirada de sostenibilitat més ambiental i intentarem fer també accions per conscienciar l'alumnat, com sigui una objetiva, com sigui doncs introduir aquesta mirada dintre de totes les activitats que fem. Llavors, una altra acció molt important també és l'impuls de les llengües estrangeres, que a les primàries, a les escoles de primàries ja estan fent matèries no lingüístiques en anglès. Hi ha algunes escoles que fan l'educació física, altres que fan la plàstica, altres que fan les ciències, però totes fan alguna matèria no lingüística en anglès. I nosaltres, eh, veient això, vam pensar que és molt important que li puguem donar continuïtat. Mm -hmm. De manera que, en el nostre projecte, tenim que cada curs faran o educació física o educació visual i plàstica en anglès. I, a més a més, l'hora del laboratori de ciències també en anglès. A més a més, en les diferents matèries que no siguin lingüístiques, farem una activitat mensual que també serà en llengua anglesa. Mm -hmm. I per potenciar les llengües estrangeres, doncs, també l'objetiva de francès, que això sí que també es fa, en els altres dos instituts públics. Pel que veiem, Mireia, una miqueta és intentar portar aquesta renovació pedagògica que s'ha anat fent i que ja s'ha instaurat, podríem dir, en, en els centres de, de primària, intentar-ho també portar a secundària, adaptant-ho eh, també una miqueta a la, a la situació. Exacte, sí, cada cosa en el seu context, però quan vaig estar redactant el projecte per presentar en el concurs, doncs vaig trucar totes les escoles de primària perquè m'interessava molt que hi pogués haver una continuïtat i ja que són alumnes que venen de primària doncs cal que sapiguem com estan treballant les escoles per poder donar-hi una continuïtat Tot, totes tenen les seves particularitats i no treballen ben bé de la mateixa manera com és normal, cada una té el seu projecte educatiu i tots estan molt bé però és important que coneguem quines coses fan per veure si hi ha algunes d'aquestes línies que secundàries s'haurien de seguir i no les estem seguint de moment per la raó que sigui. I una altra de les coses que vam veure a les primàries és que totes les escoles de primària fan 30 minuts al dia de lectura. Llavors, a secundària també hi ha el pla lector, però cada centre educatiu l'organitza de la seva manera. Llavors, vam, vam pensar que, aprofitant que hi ha aquests 30 minuts que ja estan acostumats a llegir, doncs que nosaltres també ho faríem. De manera que organitzarem l'horari fent 3 sessions de classes, després farem un esbarjo de 30 minuts i després de les d'Arjo, 30 minuts de pla a l'actor, que consistiran en que tenen una caixa de llibres, poden tirar el llibre que vulguin i anar llegint. I una vegada hagin llegit el llibre, d'on hauran de fer un booktube, que, que és una recomanació visual del llibre audiovisual. Mm -hmm. Moltes vegades, ara que... I en tres sessions més. Moltes vegades, que quan, ara que comentaves aquest pas que per fer els projectes no? et vas informar també de les escoles, de com treballava en les escoles primària, eh, moltes vegades s'ha acusat no? aquest canvi que, que hi havia entre primària i secundària i que això comportava molts de problemes també per als infants, per als, infants, no? per als eh, adolescents ja quan entren a, a secundària. I, I amb aquestes... Eh, amb aquesta línia pedagògica que, que voleu, eh, o que teniu pensada, voleu intentar doncs, que aquest canvi no sigui tan sobtat, no? Que ja no només el, el canviar de centre ja, ja, ja és un canvi molt substancial pel, pels nens i nenes, però que no, no ho sigui també en, el, en el, la forma de, de, de concebre l'educació, no? Exacte, i en aquesta línia primària estan acostumats a treballar amb pocs mestres i a secundària Uh, a vegades arriben a primer d'ESO i tenen molt de professorat diferent. Uh -huh. I seguint aquesta línia, i aprofitant que el primer any serem pocs i només hi ha primer d'ESO, doncs uh, farem que el tutor o tutora imparteixi més d'una matèria i que tinguin doncs, menys referents, que no tinguin tant de professorat. I quan anem ampliant el centre, ho continuarem potenciant, perquè pensem que és important que, sobretot a primer d'ESO, doncs, no tinguin molt de professorat i que puguin seguir una mica de línia i anar-se acostumant a tenir gent diferent eh, de referent. Mm -hmm. Però primer d'és o almenys doncs, que no hi hagi aquest canvi tan gros. Mm -hmm. El fet d'aquesta doncs, situació que estem vivint actualment ha fet doncs, que vosaltres tingueu el hàndicap, no?, de que no us heu pogut presentar presencialment. Le, les portes obertes eren el 19 de març i, per tant, ja estàvem en ple confinament, per tant, això es va haver de suspendre. Esteu, doncs, intentant-ho fer a través de les xarxes socials per intentar arribar al màxim de famílies. Nosaltres avui, doncs, estem també intentant fer una miqueta d'altaveu i en aquests vídeos, en aquestes càpsules que esteu penjant per donar a conèixer el vostre, el vostre projecte, doncs, surt el tema de les... Estim. Parlem una miqueta d'això que per, perquè poder molta gent eh, quan ho veu diu, ostres, què, què és això de les Estim? Explica'ns una miqueta, Mireia, en quin sentit va eh, aquesta, aquest projecte també. El projecte de les Steam és que volem treballar activitats amb aquesta mirada, ciències, tecnologia i matemàtiques almenys un cop al mes. Les Estim eh, és un enfocament de les activitats que té diferents metodologies, diferents tecnologies i diferents com, visions, que consistiria en treballar de manera conjunta ciència, tecnologia i matemàtiques. Poden ser activitats que englobin les tres coses, o també poden ser per separat, que es treballi a matemàtiques només, o a tecnologia només, o a ciències només, però que tinguin una visió que no sigui tant el dels exercicis tradicionals, sinó que l'alumnat hagi d'investigar, hagi de descobrir s'hagi d'enfrontar a un repte en el qual no hi ha un problema amb unes premisses que té una resposta tancada, sinó que tingui respostes més obertes i que això incideixi d'alguna manera en la seva capacitat crítica de ser ciutadà de del món i de tenir una visió en context de com funcionen les coses. És treballar en contextos, presentant activitats que estiguin en el context. Mm -hmm. Doncs eh, volíem també fer una miqueta, posar una miqueta la mirada en això per, perquè moltes famílies ho estaven veient a través d'això, de, eh, de, de les xarxes socials i no ho acaben de, de comprendre i la Mireia doncs, ens ho acaba d'explicar i per anar acabant... Si vols un exemple, per exemple, de problema, un exemple de problema en estim mm -hmm. seria el no estim preguntar una persona de 80 anys quantes vegades li batega el cor a la seva vida. I un altre problema, que seria més estim, seria quantes vegades batega el cor d'una persona al llarg de la seva vida. Aquí ja no tenim que té 80 anys de mitjana, ja no tenim unes dades, sinó que l'alumnat ha de buscar de mitjana quan viu una persona, fer estimacions, què passaria si fos una persona que viu tants anys o que viu tants altres, depèn de quan de la li bategui el cor, mirar si els diferents... Bé, hauria d'estar buscant diferent informació que seria el mateix alumnat qui la busca, no el docent qui ja li dona totes les dades i ells només han de fer unes multiplicacions mm -hmm. i suma. Intentar incentivar, doncs, una miqueta la, la recerca, no?, que després, quan eh, vagin creixent i a mesura doncs, que vagin al·lourant altres treballs, eh, jo estic parlant, o no, estic ja pensant en batxillerat i fins i tot després, eh, si fos el cas de fer una carrera universitària, doncs, aquest, aquesta recerca que tant es demana, doncs, intentar que ja tinguin algunes bases, no?, des dels primers anys de, de l'ESO. Exacte. Molt bé. Donc... Equip, treball col·laboratiu aprenentatge basat en problemes, són metodologies que fomenten les activitats. Aquest que he explicat d'exemple seria un de resolució de problemes, perquè no seria tant un exercici mecànic, sinó resoldre un problema, perquè no és tan tancat, sinó que hi ha és més obert i hem de buscar les dades iniciades. La conversa que abans de fora de micròfons, no, Mireia, abans de, de, de fer l'entrevista, em comentaves també doncs que vosaltres volíeu eh, afiançar no, els vincles amb els altres centres del municipi, no sé si en aquest sentit esteu parlant de, de fer més projectes junts i el Palau Robòtica, que és un, un clar exemple no, de, de la barreja dels diversos centres, no només de secundàries sinó també de primària de, de, del municipi, a la robòtica és un projecte molt interessant en el qual hi participen tots els centres, les escoles de primària del municipi i també els dos instituts públics i crec, eh, diria que també hi participen les escoles concertades mm -hmm. sí, sí, sí i llavors és un projecte molt interessant perquè podem participar tot i llavors estava previst pel 7 de maig no sé exactament què passarà amb tot aquest tema del coronavirus, que aprofito per donar molts ànims a tothom i que al setembre ja ens trobarem i esperem trobar-nos ja que tot això hagi passat i amb moltes energies i ganes de començar el cor. Mm. El que deia que estava previst pel 7 de maig que fa la robòtica i que és una oportunitat perquè tots els centres doncs, treballin amb un mateix objectiu. Llavors el que penso és que no es tracta de competir entre els centres per veure on es matriculen o no, sinó que hem de col·laborar perquè almenys la meva manera d'entendre l'educació és que estem fent un servei per la comunitat, que estem treballant amb els joves del poble i hem de fer que puguin tenir la millor educació possible. Cadascú triarà el projecte educatiu que més li encaixi segons la família. Mm -hmm. Però es tracta de treballar per millorar, per ajudar, perquè aprenguin. Llavors, que hi hagi rivalitats entre centres no tindria cap sentit. Per tant, per mi és doncs, compartir què fem, i si podem doncs, sumar-nos i sumar esforços, per exemple, amb el Baix Empordà, jo he estat a l'equip directiu, tinc molt bona relació amb tots els membres de l'equip directiu, amb el professorat, i hi ha projectes, per exemple, el de Medi Ambient, que ja estem portant a terme moltes accions de Medi Ambient al Baix Empordà, i accions que podem compartir, per exemple, la recollida de material escolar en desús, mm. doncs, tant nosaltres com ells ho seguirem fent, i per tant, la intenció és sumar doncs eh, avui volíem parlar amb la Mireia Pacreu, la, la que serà la nova directora del, del Institut Nou Palafrugell, que començarà, doncs, Uh, bueno, fet ja han començat a treballar i però que començaran les classes òbviament a partir del nou curs 2020-2021, a partir del setembre i nosaltres no en parlarem avui de, o no en parlarem amb tu, Mireia, d'un altre de les, dels projectes, que és el programa contra l'assetjament però després sí que escoltarem a la Lídia Lara que en aquest cas serà la que portarà a terme no?, aquest programa uh, i que ens explicarà doncs, aquest programa. Gràcies. Um, de les accions del Pla d'Acció Tutorial i de l'Orientació Educativa, mm -hmm. que també és un pilar important del nostre projecte. De poder tindre tot l'alumnat, i és molt important, el programa contra l'assetjament, el projecte escolta de tutories individualitzades, en què els tutors puguin anar agafant els alumnes individualment per detectar necessitats que tinguin. Doncs ja ho veieu, això ho podeu escoltar després amb la Lídia Lara. Nosaltres doncs, amb la Mireia hem comentat les altres línies bàsiques que, que presentarà aquest nou centre d'educació secundària del nostre municipi. Agradem a, a la Mireia doncs, que ens hagi atès i esperem doncs, això que la situació eh, torni quan més aviat millor a la, a la normalitat i doncs, pugueu també continuar aquesta tasca de, de difusió de, de, del nou centre d'educació de, de, secundària de, de Palà Frugell, aquest Institut Nou Palafrugell que podeu seguir doncs, a través de les xarxes socials a Twitter i Instagram arroba ins palafrugell, per tant doncs, allà trobareu també més informacions d'aquestes càpsules que us hem anat comentant amb la, amb la Mireia i res Mireia, com dèiem, moltes gràcies i, i, que, i que vagi tot molt bé Gràcies, igualment una abraçada I en la conversa amb la Mireia Pacreu la directora del nou Institut de, de Palafrugell també comentàvem el programa contra l'assetjament que, que, eh, que es farà en aquest nou equipament, en aquest, bé, en aquest centre de, de secundària, el qual doncs, liderarà la Lídia Lara. Demà podeu escoltar aquestes eh, explicacions que dona la Lídia Lara també a través d'una d'aquestes càpsules a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell i també a través de, de radiopalafrugell.cat. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous. Nosaltres us recordem una vegada més que a partir d'ara tota la informació passa per radiopalafrugell.cat així com també doncs totes les informacions us les penjarem a les nostres xarxes socials. Nosaltres ens acomiadem fins demà que acabeu de passar un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres.